Ba, joetan gira eien kustera, piskanaka, piskanaka, bera elgahezagutziko hastapenian, eta gero ondotik ahimanak sartzen dira, eta eta laguntzen ditugu bai eskola eh, mailan, familia mailan, lana haxekatzeko, eh, osasuna ez dela hontxa, joetan algira eh, eiekin medikian ikustera, mail guzietan. Ebe, beraz, jakendugu uh, uh, urte hastapenian, otsailan, euneko berrogoi apaltze bat uh, boskatu dutela, eta gure lan tokian ezan nahi du, hai uh, arte ama bos langileginen, eta urte bukaeran eduriz uh, zazpi geldituko gira. Ezan nahi du uh, postua galtzea, baina ezan nahi du ere diendia baztertzea. Deia uh, zerratu ditugu bi hauzo, beraz, ez gira gehiagoari uh, bukale egian, Baita ere uh, abaz hauzuan, uh, bai honan. Eta hori guti bera egiten du uh, irueun eta beraz uh, baztertiak izan direla. Lan egiten dugu hauzuetan uh, gizarte loturen indar berritzeko, haustudan diren gaztean integratzeko eta bazterketa formak guzien kontrak burukatzeko. Horretako gira luralde horietan, bizlekin gemmanetan iraupean eta diskrezioan. Be, Dira kanponan ego direnak eskola denboretan sustu de jan nahi du ez direra eskolan eta lana haskatzen dutenentzat, eta familiekin a jasoak dutenentzat. Be, beraz jakin dugu uh, urte asasta pean otssaailan ehuneko begogoiapaltze bat uh, bozkatu dutela, Eta gure lantokian, erran nahi du, uh, fain, oai arte ama langile langileginen eta urte bukaeran iduriz uh, zazpi geldituko gira. Erran nahi du uh, postua galtzea, baina erran nahi du ere diendia baztertzea. Esegitzen dugu lainan normalki, uh, naiz eta badakigu uh, langile erdia, uh, kamporatia izanen dela, izan ez da gigu noz, ez da noiz, beraz uh, piskat uh, zaila da, urte zaila bat uh, pasatzen dugu.